як зараз під беретом, і ми перемовлятимемося. А одного дня до моєї могили прийде дівчина з календаря і посадить клена, бо я люблю клени, і я переселюся у клена, а любисток мене ревнуватиме. А я скажу дівчині в білому береті, ні, я скажу це ще тепер, що люблю Іншу і рятую її не з любові, а заради справедливості, Бо інакше не можу вчинити, якщо хочу себе поважати. А душа жука, якого скарають на смерть за його злочин, Переселиться в свиню або в старого шолодивого пса, Або в коростяного мерена, або в блоху на бродячій бездомній кішці або взагалі ні в кого не переселиться, а згниє в сирій землі, бо для жуків безсмертня немає. Я залишив свій страх по цей бік хвіртки, на розквашенні Мжичкою вулиці, ступив на першу сходинку Ганку і сказав нарочито сухим, без жодних емоцій, голосом, не подумайте, що я у вас закоханий, я люблю іншу, але маю за обов'язок порятувати вас від жука. Звичайно, якщо ви довіритеся мені. Я довірюся вам, усміхнула з-під білого пухового берета дівчина. Вона була вродлива, але навіть подумки я не зрадив дівчині з календаря. Слухайте мене уважно. Легіони вишукувалися і стояли на поготові, стискуючи руків'я списів і бронзових щитів. А Цезар промовляв. Оксана вестиме з Жуком переговори, аби нічого не запідозрив. Ми заходимо до хати, вистрибуємо з вікна в сад, городами виходимо до Радульського провулка. З Радульського через двори дістаємося Чорторийського, з Чорторийського на Соснову вулицю. З Соснової в Петрушинський сліпак із Петрушинського городами на колгоспну і по колгоспні на п'ятикутки. А з п'ятикуток нам простелиться вільний шлях на всі п'ять вітрів. Мені на рибну. Ви будете на рибній, твердо пообіцяв я. Ну, звичайно, якщо нам пощастить. Але краще вмерти, ніж дружити з жуком. Хіба не так? Дівчина стрельнула з-під берета меткими сірими оченятами, але я нічого не сказала. З неба на мокрих парашутиках хмар спускався на Ірій листопадовий вечір. Ми тільки носкокнули з-під віконника в кущі прижухлої шовкової трави, як над головами в сивому розписаному чорним безлистим гіллям мороці тричі каркнула ворона. «Ворону підкуплено!» – гукнув я прозірливо, подаючи дівчині в білому береті руку. «Біжимо!» – по той бік паркану грізно тупотіли жучки. А жук, спершись ліктями на гребінь цекалової хати, мстиво посміхався до нас з туману. Посаду, засипаному мокрим слизьким листям, біглося важко, буцім по мілководдюк. І тільки ніч нас порятувала б. Я вхопив себе за вуха, підняв у небо і смикнув завісу, яка відділяла день від ночі. Тої ж миті завіса впала, і густа та в'язка, мов пакульська грязюка, темінь, хлюпнула на землю, накривши нас, проковтнувши цеглинистий трикутник жукового обличчя. Тут жучків віддалився, ми залишилися самі, але в пітьмі, мов у погребі, ляда якого раптово зачинилася. «Не бійтеся, я тут!» – гукнув я, з надією прислухаючись до свого мужнього голосу. Потім намацав у темряві теплу долоню дівчини і повів її крізь ніч. Ми щасливо перебрели три провулки і були на Сосновій вулиці, коли позаду почулося зловісне вовче виття. Воно з кожною хвилиною розлягалося лункіше. Жук із жучками перекинулися на вовків і бігли по наших слідах. Ми ледве встигли забратися на нижню гірлякого сокора, на розі Соснової вулиці і Сибиріжського провулка – як тічка облягла нас оранжевим зашмургом з очищ та язиків, що жадливо полагкотіли в пітьмі.